أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما علمنا من القران ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين اما بعض يقول تعالى تنزيل العزيز الرحيم Të nëzilë al-aziz rrahim Lë të nëndhira qawmen ma undhira abauhum Fëhum gafilun Lëkad haqqë al-kawlu al-akësërhim Fëhum la juqminun Inna gjalna fia anakihim aglalem Fëhje il ila l-adhqani Fëhum mukmahun Sabat Allahul Azim Dë dërësët e Namazët i qenjës Ramazan Edhe na kemi besimin tonë Se kanë qenë pak Të raunë për gjemotin edhe në disa pikan Mesën e dërësëve të komplikun për mi kuptu dërisa ne nuk vazdojmë këtu me ajetet me radhën këtë sure Allahu xhalla xjalaluhu ve xjal sha'nuh inshallah pra ishte lidh harf neve dhe jemaatit ton ka dha sevapën o thibi ibn masfaku ashtu ai ka premtuar kan thoni ja rasul allah kush e knon kuranin e kerimin ka thon vet kush e knon kuranin e kerimin i ka dha sevapë për çdo harf la aqulu alif lam mim harf bel bel alif harf wal lam harf wal mim harf ka von un nuktham se elif lam mim asnj harf o elif janë sharf në veti lam janë sharf në veti mim i harf në veti do thon, të thonë kur thonë muslimane elif lam mim i ka 30 sevap të garantuar për shkak të tri harfë janë mrena ka thonë ja rasul allah men fahmehu w men lam yafhamu ai ti e kupton po ai që se kupton këndërës dixhë ka që kanë të sa sawa men fahmehu au lam yafhamu fa ai ti e kupton edhe ai që se kupton kët punjë janë barabartë Aje që e këptën edhe aje që nukë e këptën në ketë pikpam jësa Rasulullah a.s. në në bëra bërë. Në po, në jemi sëtë me ajeti nëmër jashtë, inësha Allah dhe në film, kësaj surë, edhe në 5 edhe jashtë të atër të të të të të të të të menë, tenzile lë azizirrahim. Izbrito, nga Allahu jelle jelaluhu i tëli aqë aziz, edhe rahim, di sifatë e prëj sifatëve të Allahu jelle jelaluhu Allahu Gjelle Gjelalu është i gjithë mënshëm Rahim është i mënshërshëm Mes fjales Rahman Edhe fjales Rahim Të cilët i kemi në besmele Spaku 148 herën Kër anë i kërim Bismillahin Rahmanin Rahim Ka një dalim të dhogë lë gjemot Fjale Rahman A u përdorë Gjo që të dveni me neve tash Me një ajetë kërë ajetë Me ndoshtë asë ndoshtë anë esër Dhe në fjale Rahman Ashtë tilsi Emoni Allahu Gjelle G i tëllit të muslimanët si pas Kuran i Kerimit dhe në baras pesh me emnin Allah Këta e vërteton Kuran i Kerimi ka thonë Kulli dhe ullaha, avi dhe ull Rahman Ndo ashtë i thatja Allah, kur të lutni Ndo ashtë i thatja Rahman, të njëjtën pune keni bo A u përdo në fjarën Rahim, ka një dalim dvogl A thonë Rahman, ashtë Allah u dhe me zhelalu Për gjanat shkaj ka kriju, ato që i bajnë shpirët me veti edhe ato që nuk bajnë, i mëshiron, e zbrit rahmetin, ma rahmetin e vetë, i korrigjon, edhe i, i, i mbanë të gjitha që ka i ka kriju, ka i krijeset, që jelë, tokë, njeri, jo njeri, ka Rahim, Jelalu, që ka ka kriju ajtë. Rahim, Allahu Gjelle Gjelalu, mëshiruës, vetëm për ato që i ka nëhet rrugus ati, ditër e kiametit. Pra, një grupë mëshiruës me tilsin rahman, ditër e kiametit që ka janë musliman, kurse për tjerët, man, nuk është rahim, i më shiron, i zbrit rahmetin e vetë, vetëm bi muslimanët, për shka këte qërë, e mëritojnë denimin. A, edhe rahman, edhe denim me niven nuk bashkon. Edhe rahman, edhe denim me niven nuk bashkon. Për shemblë, njeri është uh, uh, më shiruës, i hajvanit vetë shka erun të shpija përmish me, me bëmë ta, i japë me hongërë që ka mos i japu i shpesh, e shko në e përkohë në pëshin, ja hek lomin, ja hek bërlokin ratkonve, i panë më e mirë, me që këtë zemër shka e ka, kërë e ru një mëtë mëtë, me i dalë a bitë shka të prejë, me që këtë zemër, a mëre prejë? Jo, së ta urdojë shka, du të mi bo. Du të me li shu, kur të më teke që shikam rujë, që shikam donë me hongërë, e, më, t'ja për halëa me hongërë, e shlo, so, du të me shlu. A dite, ndryshet del njëri në borë a dite. Ashtë dita e gjikimit për gjithmonë shëm, Edhe ja der gjakën aivanut, Allah leka, ke dhe në rregull. Ama jo, ja, Allahu te jallaluhu, këtu këq njerëzit ndëjë në ndonjë për me mort, rahmet e hafi anë barabar. Ditëllë këiametë vetëm ato shka emeritojnë. Ditëllë këiametë vetëm ato shka emeritojnë. Piksa i shkau duni me ndjell si xhemat në kët der sot. Piksa i udhuni me hekmon, me largu pri koke, atë ato ta bisedat kalka, të cilët çert i kanë fund popullin ton. Ë, po ja pa Allahi, ja gjermonit, ja, ja i jep qaj sa musliman ama i jep Allah i fransuzit i jep anglezit a gjep ilo a gjep e ne a gjep interesant që të nan zbe zbe zbe zbe, zbe shi kur dë bere një dit hëllas për ban e këshirit e ato a gjep po që shbe bre gjith noten e të në ditë në punod në kësham interesant hala ma hol ma hol me shku që që të tunën interesant gjelishon që të tunën dilën shi së të dush zbohat a gjepo mrej një harë majtë pari burra Të na, ku shkallin vitin 67 të pëknena? Ku shkallin vitin 67 të pëkne? Teri sive, teri në që getë dimën, ka pas drejta me thonë, kur çkoj e dikun ka hindia, jabajia, gjë. Të na zbeshim ozë Allah. Malë e ki e shimer a dhe borë. Ki e shkreti nuk e ka pa 67 të disin, apo, ki shkallin 67 të këtonë, ki se ka pa 67 të disin. Ki, ki nuk e ka pa breshin e 61 të me kavdur, shka dimu bënë së të pëqanë. Edhe në Gjermani ku shka shku, Janë starotë në 69, 69, 70-ë tek ne, e, e, e, e cito veta kalnodha gjë karash i rat, kush ka shkuar gjën vitin 79 e 80, në fillimin e muajit janar, a ka pasur deri? A po bake? A po bake? Po bake vllaj jam Pin Basel, në në më na permet Bornit edhe Koblencit, e kodlen, si te Bornit te Ludwigshafen, Mannheim, Bonn, Köln, Emmerich, anëlar holandit, helar, fey, helar. A po bake? Po bake vllaj jam Zeiss Boss A na për i kaldojmë Allahu dhe le gjeraluha, aje dinë shumë mirë. A për Japonin për kitë dërtë të gjepë njëmë? Ja për patë, e kanë bitis betë në vlakë, që i dhe punë të onët, i kanë marun dërtësët këtë me federa to. A gjë edhe mu bëma që është i zilzalë, edhe mu drilë toke, e kanë krija to motë, ja me Japonin për shdijeshe. E, e, kanë marun digitron, kanë marun kompjuter, sani kanë bërë, shkas kanë bërë, e po. A po për i ke faj A pu bajke fajte? Ja, nuk pu bajke fajte, vlavi vla, jam i dasën Nuk pu bajke fajte Pse nuk ban fajte, a du? Pi ditën e martë një apanë koradri të tokë A teri ditën e dil E kanë prit një ekspertë malë të japonit Me na kalzu se shkandovi Pse kështu? Ditën e dil tha Dion të tokës Janë konë të shku në të kunder tën Edhe kanë dohë kjo Këta që mi pa përmi qel, për mitokët vetëçel, po di kërrën në të kundërtën, gabim bosa darkëta që ta ajë mi pa, apo edhe për çiket puna ka zgjona. A çiket kim kimë nduhen, a kishtëjë gjatë treska se kimi, çfarë kemi ditna? Po Zoti di kundërtat si ti vjen në çetër, çfarë fun bon, dridhet kërrja, prishet njëri, e bota helaj bot. Amallat, amaditori. Ja kan biti sa të moje për t'ja pan se baje gala. Xema, me këto di fjalë çka çka çka po du me thon me këto di fjalë. Allahu jalla jalaluhu as aziz e gjithmonshëm në këtë dunjë as Rahman, keva shka punojnë me njerthia vet. U thot, muslimani jo muslimani, jehuđi, nasrani, krishter çka të jetë me din. Keva se këtu në këtë dunjë za loti paguhet, jemat i ndershëm. Në këtë dunjë za loti paguhet. Kush e ka za loti elektrik i miri paguhet, kush e ka bujki i miri paguhet, kush kushazan atçari i miri, këto dora puna e dorës këtu dunjë paguhet. Allahu gjëlle gjëleluhu nuk i ka i noti dorës punës edhe kurash dorë jahudie s'ka i noti këto kur të mshelen thitë pja ditë e tane kejtë raportë të ndrojnë ka thonë une jam rahim e pagu i vetëm atë shka ka punu edhe mu më ka joftë shka ka punu edhe më ka joftë muë aziz rahim Ukri. leton dhe të mdhjel e la aziz rahim izbritun ki libra Kjall, ki kitat, ki kuran Prej Allahu gjellë në gjelalu i t'ile është i gjithë mëndëshëm edhe është më shiruës për një shkak. Litonë në dherë për me qërtu. Pse s'ka thonë Allahu gjellë në gjelalu në që këtë jë ajetë gjëmati ma, po pëllidashër, pse nuk ka thonë litu bëshë shirë për me përgëzu, po për ka thonë për me qërtu. A përgëzimi edhe qërtimi kanë shumë dalit. Kur e përqendron dikani duhet, kam morr vesh, po dviqe dora për jolin. Ai marrohet taksi si ka kallzu vllai, ka pasmit me kallzu pit parandit. Po ka prit vllai me kallzu. Me apo me di se di ani se për mshati. Po po po miqe, po miqe valla, po miqe ama boza që që që el gaz apo. Pover pover boza që chef. Mirë. Eh, kanë studo ta qoa djali tani në spital i shuporat që kike ka lënë rat, ai jetë requjzia ka pa i shuporat që kur ka morr vesh i shuporat që që chef. I shuporat që në rregull. Përqëzime. Qërtimi shka Qërtimi shka Përshka si ki bo dhe tira Ku i konë me njësë Qëka ki bo promë Qëka ki lujt edhe me së bromi Një vdishko babë e qërton gjallin Hoxha drejt për së drejti e qërton gjemotin Përgamerin pi përgamerve E qërton umetin edhe Rasullalli së të selam Kër kanin me dine pun prapa His pa gjumoh His pa gjumoh Pa kur një sebet I ka ser njerësit edhe ka hip një hitbe His pa gjumoha gje Edhe ka në tonë sah qatë shumë që ujëdhna ke ju kutëshin sitë edhe anët eftirës ju kutëshin edhe qatë shumë nëzgat ke mua betin për një kjërtim frishme kur ke mos në anët të full tu dhijat janë dërës rajë matë shka duhet me prit pjoha gjëzma duhet me prit se hoja për këzën i thotë si ta majhë rrugën në Allahu gjëllë gjëllë luhu nësër leka gjennatën të gjëri min tëhti halë anëhar për tije lë gjennatë Gjennete me lumej me tomël Gjennete me lumej me mjol Gjennete me lumej E me pej me hur me rrushet Qka mos edhe qka të dush në ta vëq Marë lë borës kasi du të mishku me ka në gjëhenem Këto nuk janë a gjë E përgëzën gjë matër e janë E qërton E qërton E largon me pjolë në zeta Pre u dhe së keqe Këta e kanë e banë edhe baba Këta e kanë qërtim Allahu qëllë në gjëlelu interesant Këta jetin këtu të nëshka e kemi p e ka përmen qërtimi, nuk e ka përmen përgzimat si ka përmen se qërtimin e ka përmen Këtën, liton, lit. qërtimat gjemot ndi pjesë qërtimi do vetëm qërtimi do ndi pjesë si pasis lomit qërtim i do bishëm edhe qërtim jo i do bishëm cëllë e a qërtim i do bishëm edhe cëllë e a jo i do bishëm me qatë për e filojmë dersën e sodit me këta jenë Këtën, qërtim i, i pa do bishëm ash aj qërtim të të të, të një njeri ja ban një popullit apo një fjesës popullit apo ja ban një individit edhe majtë mërami për fjalëve të ati a i shkaj ka fol, ke hoq apo ke mësus në klas majtë mërami kër të rejën zilja ato nuk e kanë vendosë kër gjo me mërë me vetit kja qërtim pa dobi qërtimi i dobishëm ashtë a i qërtim të cilit kanar një gjemot o po në radio apo para televizorit apo para kanolit radios apo para valeve dhe instrumentit tjetër Apo në gjabim rene anun, edhe i kanë shka pësit, Allahu Gjelle Gjelaluhu, nëpër me të kini njëri, shka gëtu në mësu, këja qërtim i do bishëm. Qërështu dhe haqë qërtim i ndipje. Allahu Gjelle Gjelaluhu, me ka së gëun, Kuran i Kerim ka thonë, litun dhira qawman ma, un dhira aba -ohum. o. O, Muhammed, këtë Kuran i Kerim, po e zbritit, me tan, tan, ashtu, qartu, i qërtu popullin tanë, umetin tanë, mua është që që kanë qërtu, që Mu ashto Lëtë unë dhira ka umen Ma unë dhira, ba yani un dhira ba populin, populin e ba u hum Billedi janë i unë dhira e ba u hum Isat shi ka qërtu popullin Musa popullin e vetë Haruni popullin e vetë Shohajbi popullin e vetë Dawudi popullin e vetë Sulemoni popullin e vetë Ibrahimi popullin e vetë Luti popullin e vetë Hudi popullin e vetë Salih e Yunus meren Edhe t'i kështu ta qërtojsh umetin tanë Kër t'gabojnë Kër t'gabojnë T'jeshe i kujdesh që mënihare adip Kër të akëllë me venë, të javë pranojshë a ditë gjemotin tenë se këtë punë me venë e këni po. Gjemotin i otë qëpare dhutë me qenë, ja muhëmënë, gjemotin i otë dhutë me qenë asisojë, me të parin moment më një are, me nëzip resin hoqat, me i dragojit, me të regojit, a mire banëm, a keqë banëm. Si të në zhira kaume në ma unë dhe raba, unë um, të hëmë gafilun. A thonë Allahu gjëlle gjëlelu Të cilët ikan nguçur timën e tangamarve, edhe ta namariton, shumica në rasteve janë xhet nga qaflet. Çka gafil? Gafil, çka? Gaflet kurithën. Ku çmë njëri gafil. Çfarë do më thon këtë jo? Jamo. Ti ole gafil, një vore Kur'anit të Kërimit do e përshkruan një njerëz i cili në rrugë neva, të cilin ne ka hartu me mripë në vendin nën se ne arrin të rinjë. Ti që kjo as gafil. Gaflet ti i thoi definisioni i fjales gaflet fjales gafil një njeri edhe një arpe përstris një njeri i cili e ka hartu e ka saktu një rrug prej venit me shku dherin ven e sënë e ka arrit pëse sënë e ka arrit atu e që ta shdu një ditra shembuj me fak e ta se shka ka mrejnë aktu një një një një e ka mor kërrit edhe me grun a njësë me shku në agjillëk a njësë me shku në deti a njësë me shku në lice a njësë me më së nashkoj e poshtë edhe ja ka shlu zonin një ka shore pati ka së të forin nga të ati ja ka shlu një hajtja të dushin e kalishu edhe më abet për unë më abet tëri meni vendi kënë të bo më abet të ngu muzika në aprek shumë muzikë interesant shumë muzikë interesant Allah Allah qëftelija kejt ka haru se kamrit e se maforin kejt ka haru se kamrit e loma Masë lomës mas, më njëhere E dhjetë më në lamë kuqët si të hish Në pikajnë a gjasta apë në pikajnë a shmajt Shka të zonë Qikjo i ka ndonë se ma for A mundu mu arsi e tu Masë të nëse une Nuk e ka më një shfarme ti Une ve kërin Jaguar e veç me preg Me lën të kështë një të mi preg Mi preg po të e ma si ki preg Shka me të bo Mi, mi pas preg po të e ma si ki preg Shka me të bo Shka ka po ki njeri A konë nga flet Qikja Dillo i dada biljera ki ga flet Njoni ga flet i me qëllim Njoni ga flet i pa qëllim A i ga flet i me qëllim Fos njoni E mërra vla po Po që 30 veç i shkoj Qito lafe be Qito lafe E po skëm e nejt mo Ket qëta fjarë Po mirë me, me lafe Qe 30 veç i unxhë në so Fër shkati Qe 30 veç i unxhë në so Fër shka banë Apoj doshëm golzu 30 vet a mundi kibok ke 40 për gjithë për për diçka të thjeshtë çu 30 vet buk apo pse po hungjesh pra çu 30 vet bazën sopër pse po hungjesh pra çu 30 vet ditë bajrami çapo duaj gjesh bajramin pse po të hungj pra çu 30 vet namazal puninon pse puninon pra çu 15 vet në xhami momi elhamin e kran apo pse s'vendrojn pra e çdo fjalë islamin jemi të shpjegu Kurani Kerimi jemi të shpjegu E po ato shka po, po tojnë, do poshojnë unë e më runa, zë. runa zët Në runa zët më ra me flet e me marë gjumi pa muzik Unë e si më stakem të veshë ati Së në flet, mozalla, së më zanë gjumi mozalla Do të rishti, do të reja, animo do të reja, ku ku pa muzik, runa zët E po mirë, po pra muzik, par nat muzik, sonte Muzik, shka u bo pra Kjo sa shprasjeti Kja sa arti e tim Kja një loj i gafletin dërës më rena Loj i ditën e maj rëzikshëm Dhe njonin gjamiktu Edhe Ka punur qatë shumë Përverës si po foli pak me gjithës të jamazan dinit Qatë shumë i ka grapë punës pin, pin saban push Nuk kalorë fije energjie për dërës e një orë me ngu Thujhme të më njëher Shka Ndokë që kam ngu bëhojq Po hitës kish në një Më do kështu janë dhëtë një kejt ama, gaflet, gaflet, e këto të dherëtë jonë shë t'i bukëthejnë, këto në ajetin tonë gaflet shka do me thonë, në këta e s'pjegu në popëll, gaflet popëllit, a këto në ajet shka ki gaflet e ajeti shka ka Allahu Gjelle Gjeralu për qëllim, e thonë do, janë do njërë t'ndipjejë. Do janë interesu me shpëtu vetë vetën, me futjen e vetë vetës në rrallat e islamit në këtë dunjohë, a do kësa i pune, do kanë ra nga fletë, do kësa i pune si kanë ra më ashtë, do kësa i pune si kanë ra më ashtë, e që ta shpra, ku shë ka renin? Hadisi Muhammad Nusafas, sallallallallis, ka fanë, të nësun jemun, idha mët, pe idha mëtun më të, më të bëhu, njerëzit janë të njëmë, ka fanë, njerëzit janë njëmë, Kër desin, ju delgjumin. Njerëzit janë kejtë që fletë. Kër desin, ju delgjumin. <gazim> Shka u mërë dhe shkish, faradisi ki, e nëzë me dalgjumi kër desin, a i kër desin, është bilet ze gjumin, a të shkik një pa njerëzit. A dhe, jo, nuk a kjo filozofi hegel, i dhavë jemi dashën. Nuk a kjo filozofi hengel, kjo e dini Muhammed Musafat, sallallahu alai sallam. Këto fjallë din mi full mësusi, i cili prej Allahu gjë jellel të mësus nashka mësojmë të kësë dimë si mua beti. Ta thole nësë unë i hem, njerëzit janë në gjumë, edhe ma, me, tunë, te bëhu, kur kjo dalë e shpirti, që ojnë për gjumit. Shka marë ki fjalë këto? Në zëmgo së gjafenit. Nëherë e ka vakt. Nëherë e kjo tishka për espjegon, imi dve dishën tash për një me. Në muslimanimi, edhe na imi në dinin të anë. Shka për asullë më në kështu? Imitu email dohur ma do horba do zejtin kanë edhe kur ti biti ato 44 vet do të më pritni zejtin për të bojë, a keni çfarë? Druli në zejtin që zgordha mëlesh 24 vet do të më pritë për të bojë për anë. Hizba 24 vet në bord pa pa pa, pa frutë, pa kokra. Po e kanë ik mirë 400 vet masën e ska nevojë më shkul mëse për vet ban. 400 vet me rokë, i sapo mëmit. Ne prekojë ja për një anë pak. Sa nuk e ka kjo arenën pishka po e thunë na mavol, a padotik famil mik sajna. O mirë me vla dhe jemi të asë, jetë a nështë e garantume, jo, a mundës i me vdekë sante? Po, e kërë të ne kalëzumë, si a po përgjitës? Kërë ti të ne? E vazhdo në gjali, po e vazhdo në gjali, po gjali u dhënë e vetë, e vazhdo në për një nështë, nuk e vazhdo në u dhënë tonë, o babashko? A i vetë hinë vërën e vetë, a i vetë bodhja i mirë, ja i keçë, a i për punë të vet Gaflet. Kjo është gaflet. Unë vdet po e bajnë pun, mos ta bajnë pun. Po e bajnë pun, mos ta bajnë pun tjetër. Aha. Ai çfarë i shka sem musliman hi xhaxhe? Shkon e punon një punë me fam, të cilat ia shohin kejt bota me generatora, generatora hajrin. Çe përsemo? Shkon e ban kompjuterin. Mjet i cili kejt botë, jo. Kompjuteri anë mjet i cili ksa i botë i ka dhonë hapë, një hapë për një herë me kësi një mi vjetë më të paku një hapë, një mi vjetë amë në bandi kushtë, a e të një mi vjetë në komë me një hapë me kapërësi që këtë e ka bohë kompjuteri N në dunjohë sërë, kushtë e di kushtë e di së di shë kam i bohë një hapë dhe të shekuj të para, ka hezë dunjohëja me këta mirë po a i ka me të fe qinqang a ai... qinqang i ka me për të për Atrasu, afresku. E çka li për prejati finjeri e ka çit në shesh, ia vka afru botën. Në anën e katërt me dalas islamit, me dalas njerëzis, me dalas veprimit njeriu, në fushën e zbatimit veprimit atij, në anën e katërt e fshime medala pa lule. S'ka shtuit kur gjonta. Nuk ai interesu me çu terin çash, me shpëtu veten. Ka punuar ç'po të diën, ndajse mevojën sa, a jeri agjeta nënapol i do anëtan. Për për për gjithditën me kalem Këtu ti hap letrën atje, 10 minuta, pa pa pa pa. Çe rezulton? Ndërsa më duhet të bëj analizë e gjakut për 4 ditë, tak pikën e gjakin gjithë, tak kompjuter, lol, kompjuter, oh no. Çe ka sekje hemoglobinë, çe ka suplementacionin, çe ka keta çe ka çe ka çe ka rrugët e bora, çe ka skuqet, haj kush të shpiga. Amir, a mas kam bëvaj me kompjuterit ku kam? Haj me kompjuterit kamë vëgël e jahne më të natë. Më janë none ka kri, çetër nuk i ka ra më, edhe vetëm më shbotu wa qahum ghafilun qathun litunthira qauman ma unthira abaum fahum ghafilun çka vajshit ja muhammed o muhammed tiçi pojespjegon ka fjal o ti joni se muhammed ali salla selam salla selam ishte imesitative ishte baz gjallative na po ja kuptojn ti çka po shpjegon çan shverti na kes pune kemi çart e sa çart çe sa çart Të arzë i brili, ka thënë, ja Muhammed Në dite të mpalli Në dite e bëgjeli E kanalu e lidi në udhë A thënë, ja, walid Dimushrika, radikal Dimushrika të poshtër pa thun Asë njoni se ka bo zotin asë i pësit dhe u me kalun islam A thënë, ja, walid Shka thuti për këtë Muhammedin që po i spjegojnë këto fjallë të reja Ashtë i këtë në Mekka A thënë, ja, abel hakem, ngo A thënë, wallahi إني لأعلم أنه رسول الله أكثر وأوضح عندي هذه المسألة مما أعرف به نفسي ابني إذن تساعة رسونا جار إذن ما جار فساة دي جالي انتان تانش إيامي ما شو مديسة معمدي أبن أمار فساة ديسة جالي يام أيامي قصان أبو جالي وكيف ذلك يا وليد أبو كيسيوبون شكاش فعل قصان تساعة e di që zotë i pëj falë pëj qëllë, pëj falë pëj qëllë. Nuk janë të fjallë të njerë, të kë janë fjallë Allahu, të fjallë të rëndijës, a i ka zbrit, të nga mërë dhe të përparë dhe jazbrit këti. A, nuk e di që ka bojnë ngratë. Qështu, qështu ha për di që? Ka arjë Gjibril a.s. Ja ka prua jetin Muhammed Mustafa s.a.a.s. Ka thonë, Ja arifunë huu kama ja arifunë abnë ahum, wa inë Shumë ma mire din moshrikët e mekkës, se është Muhammed i për nga merë ma mire se sa i din gjemë të vetës e në të vetës. Ja arifune u kema ja arifune e bëna ahumë. Si gjemë të vetës e sëtë dinë. E kushë spole me besu pra? Kushë spole me besu? Një gjojë ka emrin këtë dunjohë i nëti. Një gjojë ka emrin këtë dunjohë i nëti. I nëti fjalla është ka të besonë. Pi ka është e mërë me fjalla i nëti, nuk ka fj Fjala i nati dhe me thonë pend A fjala pend dhe me thonë mur I numë lup Për të ndalë uj me të mës medal Për një në sonë medal qëtërën I nati, pend, bron Të dhe që tash burra Si të januim një duartë fort, një ujtë uj me një lup A juj me ushtime atë duvarin Që maravash ka ngel më bronës, në duvarit bronës Likova gjithë gjithë Djetën e lu ushti me ushtime duvarin Kote ka, qëtë bojit shkëti Venterat ishti, ishti ishti duvarin Medal ma të n Çëshioras i noti i cili nuk i kalon disa njerëz me kaluan ke din. I notin të cilën do ta shpjegojnë ajetat që po vin kur alikërim. Laqad haqa al-qawlu ala aktherihim. Allahu jalla jalalu qtatela. I kanë dëgjuar thëtimën e pejgamberit. I kanë dëgjuar thëtimën e velemove. Ke din nuk e kanë bën më. Ke thirrën namaz në safa sallallahu alejhi wasallam nuk e kanë pranu. Do laqad haqa al-qawlu ala aktherihim. Shumë të kthive jashtë kemi çu ka thonë ninimin Allahu jalla jalalu sumi ztive jap kemi çu denimin une do te te ke disa meren ama shumë tan vit shumë shkurt sura al haqa kurani kerim allah gjall jallahu per nipopull adi dhe thamudi ka thon amma ad ta huliku bis taqia wamma thamudu fa huliku birih farfarin afia saqerha alehim sabal layali wa thamaniyat ayam jap kemi çu fremen e cila ban te gur me veti ne nuk kemi perjetu alhamdulillah ti zona Frima e sila gurë të ibojën me dati, i të qërë qëtë të rëkunë, nuk kimi përjetu. 7 ditt, 7 natë e 8 ditt. Khusumën mëtë e talian, gjithë mëtë, 7 natë e 8 ditt për nëndër prajë. Shka ka bëgë jo frima, ojë? Për 7 natë e 8 ditt, frima shka bëgën gurë me dati? 7 janë e 8 e jamën, khusumën, fatarë lë qawme fiha sarahë i këtë rrësullullajit Allah në kur alikërim atë popull kej qëtrim trupa njërzve dhe trupa të përnë dhe të ative qëtrim për toke si trupin e hur më sfat për shkullët behel të rrësullullaj min bëkja a ki pa bërë një të gjallë për ative që i ka me të masmo jo për që të sen ordnin, spjegimet, qërtimet e për nga merit tasoj kohë nuk i ka ndëgju lut popullin e lutit وانزلنا عليهم حجارة من مثومة حجارة مثومة يوكمي تشوك قور في زيارة في تشيلي قور زيارة زوم في تشيلي فجعلنا أهلها سافلها الله جل جلاله قطعون يكمن جيد قانوني بوشتر توكس قطعوني جستي برفاك يكمشتي بوشت يكملو مذاه إنهم كانوا يعملون الخبائث قطعون الله جل جلاله بايشن بونت بوشتر بايشن بونت بوشتر شكا ثقا هي يريو Firawni Karuni Firawni Allahu Jalle Jaluka thon ah ana wa qad aytaka kabil wa kuntu minal mufsidin a teshhtih nes po teket me besun Allah e nes po teket si me besun Allah atje puna avdon ti e di ska ke bo ma her e nasuni yamun njerzit jan tu flet kur ju vene deka ne ju cohon bi jumit firawni ska kajeni xog ska i karn koma te ka gabosha ta hashra fanada faqala ana rabbukum al aala ikafir ke po po me para te ka donuni am Allah i ju Ma wajdtu lakum ilaha ghayri nukamjet Allah qetër për ju vetmua ya qarun ibni lirxan dal li yattalu ila ilahi mutha fa huwa qarun marama nikodort muva ti pi etashira allah i muthut ku atune çse fat budala leçe çse pa aposter sina ndonjë mes mramit e denizit te veti allahu jalla jalaluhu e ka batis sotrireti edhe at mes mramit te herife çshtit bash u i mongoj per me avul barki nimi ton u mrena Amëntu bi rabbi Musa wa, Bima amëntu bi bënu Israëil Unë e besho dhe natë Shka ka besho bënu Israëili Unë e beshojnë Allah i Musës Unë e beshojnë Allah i ne Allah i ne harunit Allahu gjëlle gjelalu U ka përgjesh Nuh i ka ton Al-ana Kada asajta kablu Wa kun të minë l-mufsidin Historir e ki i të koshtër për para Për para ke bërë dam shumë Qe thash a von Ka dal gjumi Qe shti Ke qen gjumë Ka dal gjumi Ama ka dal gjumi vohë Këta ka spiegua i zotria i malë, sallallahu aleyhi sallam, ka thonë njerëzit janë gjumë, kur desit, qonë për gjumë. Anë, qonë për gjumë, pra, kur desit, qonë për gjumë. Kur dhalë dhili, sabohële, kur dhalë dhili, rezët e para, o, ba, me t'ja fia, brahë. Ha, vallë, me vakti ki rëma, të me e ki dhe, e shumë i shpej, shumë qësë ki në malë. Inna laqad haqa al-qawlu ala aktharihim al fa hum la yaminun. Këto të përparshmit këtu, pak. Edhe do një dia trea njëra Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. I thekë Rasulullah ja bajal, Mekka ozatachim bulu, po kujim miç, vllahi doba, s'kam i bë, donjare njëri vllavin e baba zakapkeç, donjare vllavin e kafkeç, donjare babën e kafkeç, donjare veten. S'kam i thon. Thon, ai. Dil thërkë i thrafnë, nuk qala, qala çam, çu proniti diçka. Ti thon diçka, s'kam thon Allah jam myf. كما يقول يا بني عبدالمنعات يا بني فهر يا بني كلاب يا بني مر يا بني فلان يا بني هاشم يثرش الفيثة فلاسة هم لأسنوك الله جابوس نعم تسوك اندوه كيف ترسول الله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن هاي دبورة صلونا نفيا البياب لي في كورد جوان كتر فاليس يقول له ايه بداعطة قوله ريد بلتي صوم يا محمد يو نعا شكا بطمي صوم دم اكتمي كتا ريد بل هاي دبورة ي Tu <tuhi> ila ilahe illa Allah Muhammadur Rasulullah. A për çka më kërset? Una qetojmë për ai Abdunezang. E nuk ka ulaqë ani. Ebo Lehibi për çka të qajm në Kur'anin e Kërim? Bash nuk e ka hemnim se gjithmonë do të ketë boleheba. Ebo Jali për çka të qajm në Firauni për çka të qajm se gjithmonë si do të ket. Li kulli qawmin Firaun, si ti li kom be kafiraun në veka von për namerën tjetër. ابرجيت نا كيتسرا تبن لك لهذا جماعتنا ومحمد رجل الله بسم دور ترفاب زين بابرجيت ما كجيتك دونك رجا الله جل جلاله كاجور جبريل على صراطكم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب يفاق ش دور تبى لهبت اذا يكون ثاد جيني حالك تاخنو دور تشوتيري كاف ديك اذا ياتمي ي poster كاف ديك يوسي نيري Po ka zdek i, i, i, i kelbën Me një lugin për e luginave të kodrës mërkës Nuk ka zdek mërëna Se kura smu i ka nëra qas i smuje Qas i smuje të loja i ka nëra Nuk e ka duru familja vetë Gruja e ka nëra e përkome E ka qitë smujen me bëmë një kodrën Për të i bishit a dje të arashejt Me bës smujen se nuk ka duru për e rës Qa dje ka zdek si stok Për të kështu Men adhe ali u alijën Për kad adhen Kus më ngusë temën shkaj du shumë, ka thonë Allahu, gjellë e gjelalu, ka lukhtu me muhe. Kus lukhtu e me muhe në e muhe. Fraunin e kam batizë në deti. E bëllë hebi ka dhejë ka gjësi e gërfinë manjë. E bë gjëhlin e kanë prejë diqë una ka katër modbet. Atë burë, atë ka. Diqë una ka katër modbet. Njo Adrohman i bëni autë, e ka pasë një sri me emnin në bedrë. Nje diqë una një një një një një një një një një n Të bërshka që i? Për aqë më ni illshjetta disa momente? Qëllë ashë e Bugeli nushtë qëtë rinë në më në mikët. Nushtë që të hinnu vëzët nukënë të të hrenë. Më të gainshtë që në këllët në bidërshë. Qëtë shë qënë vëzët në shkërinë. Nushtë që i puntë të bëta? A i qëtë 2 përë përënë, Qëllë në basheqë. Qëllë ashë i bëta për Semëna anëhu� kanë Link për kë dinë dashkur po interesoqa. Për kë dinë po interesoqa nëse flef. Për kë dinë seri sa nuk intereson edhe ato 13 veçor kush e ka ngut kë dinë. Kush e ka ngut kë të zotrit kë dinë. Kushën kush është Sulmon Hoxhën? Kush nuk e, e ngut neve Hoxhën me ftiraja me byftona me me elaka. Kush është Sulmon Palividi? Derisa këj nuk intereson nuk ka shëri Islame. Fa Abdulrahmani. A më shëtë të të mes në filon do filon eh, sa po ç çaja. Çaja po gjall. Tan wallahi tudit për dia. Tan wallahi si ta ke shkru Allahu gjelle gjelaluhu radhët e anëmikot edhe radhët e tona mu përzisot me zveti le katelnahu prej shpatës ton ka me pas e gjeli thosë e një burrima dhe ka plegusefte që do di burra e ka në plesë ka në lillë se ka në artët ka se qadra e Muhammed Mustafa sallallahu alesren të di shpatët me gjakë njëri të rëmëzve njëri ka thëmëj të di se fanë katelna e bajehlin një rasul Allah burra burra rini e ndërshme rini e dashur harroni më prallat e politikanëve, të cilët juve edhe neves bashku këve na tregojnë se hoxa po vaj po hip po, në kurthi. Njamini Thulçane, xhaja xhaje, fokazon historinë e Arabve, drage, pe ka dhonë çka ka bën, bëder çka ka bën. Bëder, bëder, po po n bëder çka ka bën jomotin dashëm. Nuh çka ka bën. Kuada e vërteta, apet bavërteta, të playselin dili deri për nditenë e kiametit. Sa ti a dha e vërteta, në më bëder të dashëgoj. Nuk ka as histori e Arabve. Wallahi buraha lat ka moshkull me shallh qi ka him kursi edhe hera ka ka kalzu historia e arabve. Kjo skandol kur. Nas e kemi ni kur, as tek kemi bova kur. Dava se kan burrat e ton. Të s'ka s'ka sulmoin pa lidhje historinë e arabve jo. Kjo nuk ka histori e arabve. Kjo është histori historia e islamit. Histori histori historia e paqes islames britur për Allahu xhalle xjalalhu muslimanëve. Hadithin s'kan histori e arabve? Hadithin s'kan histori e arabve? Historia e arabve është mu uqunë e që shtim e spjeku se piramida në cëllë në shekull janë maru. Vorat e vorat e piramën e lukësor, që tjetin lukësor, janë. E, që kaldoj pak histori arabëve, dhe falen, di minuta. Historit arabëve, si që kaldoj. Tati në popëll, shka histori arabit edhe shka histori islamit. Historia arabëve, di minuta. E, prej Kairës, berin lukësori ka 900 km me trenë. Trenëja është shumë i shpejt lukësorë, scoortën ja? e ri në hotelin i yjer, po ato po po spiegun. Emrë, beguën 15, atëni ti din gjute huja, kë gjute vote si dine morin i din e mori një grup e çojnë me kaldu historinë e arabë. Kur ta çrojnë atje, yandomur na të marrëm luksur nën kodër edhe disa vorra. Vorrat janë marrën 300 metra për rrafshit me me luksurit në me kodër, kur të hiposh në kodër 100 metra pa asë medalmoje, duhet me hijn tunnel 150 metra me shkallë, po te vorrat e arabëve, kohë faraunit i kanë marrur çashtu 333 metre të matën me ingjinerë të asajkohe prej nivellit detit largë gjenazët mësju, mësju mikën edhe sot e madit i ka në gjenazët pa mikën a në vorat e ativit ështu a në gjirat e vorat e mrena si të li vorat mëj malë se si një volë 8 me let në gjirat e atëherish ka i ka njëros vorat e dhe murat e vetë sot e madit që katra dhe sheko janë së kur këri njërosë anguti sërë i arabë e ndovara që shka ka i zoti amon kleobatra mrethneshe e gjiptit në sërtiti mrethneshe e gjiptit <gjubi> kur të vishnë ka erotri piramida një një ashe modhe 148 metre e nëllë 150 me 150 e ka funin a ka gurri të eri 9.000 kg në fund ka gurri të eri 9 tonë 10 tonë një gurri në fund me një gurri me së pra misosha që ka së në alpënisë një soba kejtë më lena e marrubi për të një lishkojë gjatë dhe ragjinalë Dod mera xaq nga te pozë nuk hetën kod, eniguri e kanua gjë derën kur e ka dalë për gym, si ti kur thish, kursi, të gërmutesh edhe ti vjen si sneze. Angova historia arab. Ana ti nid në arin kursi që di historiën shkegoi ç'kjo është historia arab. Jo, vllai jam. Ne nuk s'këgojmë histori arab. Na sqegojmë historinë ne Kurani Kerimit, historinë ne histori histori shpërndarjes islamit, e ka thamë e pasbon na shqiptarët, u dashkë më sqego arabia, gjithë tashmë shqiptarve, pa asë islamit, çash torr vargdon për ç'i muslimanë. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlala fa hiya ila al-aqqali fa hum muqmahun. Çisiki midanu, njerve të cilët nuk e kanë ndjek rrugën e Allahut xhallaxh xhalaluh, çfarë dënë? Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlala. Aghlal i thon shqip pranga. Pranga kanë burg, pranga kanë robli. E lidhin njëri rob, edhe ja llojn pranga. Jo lisitat. Pranga do no të nkom jomat Edhe në travënën në lund, në katër vënën në hund trupin e njeriut, pronga. Nod në ordin kom, në ordin midis, në ordin dur edhe në çaf. Morër pritënimit. Dënjikimi për me janu pronga në koma as, dënjikim në veti. Dënjikimi për me janu në koma dhe në midis, as dënjikim dënjikim në veti. Dënjikimi për me janu në dur edhe në, në koma dhe në, kom, në midis dhe në çaf, as dënjikim në veti. Çfarë janë këto? Zinxhira në shumitë e rasteve. Zinxhira në komë derin 6 kg zinxia si i kërët ama me halë ka trasha 50 kg, 60 kg lojt më varët për gjikimit e a i kur të hejt e kur të janojnë në komë ato mërevesh mafë e sadë mëjtët me qitë hapile ma midis, qëtër ndur, edhe në qartë cëllët për qitive janë matë rëzikshme pikeve pikejt kategorive në komë, në mes, ndur edhe në qartë, cëllët janë matë rëzikshme matë rëzikshme pranga janë qafës matë rëzikshme janë qafës të midisit janë matë leta pikejve të ne vindë të konve matë leta mas midisit të ne durve të mesit janë matë leta uh, matë rana prangat e burgut prangat e robnijes janë qafës që kështu ato 30 kilo 40 kilo në qafës veç pak mujtë të menet njëri në kom si të hungjët nësë në qafës kjo nuk ka problemi ma po që duhet me uqu pa qëtër që janë problem që duhet me uqu Azab i mbi azab Denim bi denim Në këtë dunjo kanë kaldu njërë Dishka s'kanë din E kanë burgosë hodgën E kanë burgosë hodgën burgë Pse? Pse ka thon Shamia Ash nor Kuran ore E zbritën kuran Për femnë Allahu gjellë gjeralu e ka bo farë Femnë me konem lume Së kërshka ka bo farë Në mozin me falë Do fëm Sa në mozi Sa fërdja Vinë barabar në këtë din Hajde në burgë I kanë thonë, dënimi jetë, dhe tjetë, shumë i letë. Po sotë dhe tjetë i letë, kur gjohë? Dira se po i spjegojë. Gënë ti dush me nejtë qëtonë në kamë. Nëjë kamë qëtonë, venë në vizaturë më shkumës. Nëjë që atë i kamë qëtonëri. Veshë që këte ki dënimë, nuk gudzonë për qëtë i veli me livritë. Ka nejtë hodgja njëzët minuta. Një pik ujë këto. Takë të e dorën të post papalës minuta papali piku i pina e ke dorën të post straja ka thonë hoqe për po kjo kur gjo të kanakon me pas ditë baram kishtë na fol kishtë na fol baram drejt kishtë na fol kure në bon qasë or pika në krije tak këho gjagunjë zanë tok promone vura si të dunit Provënë e se një pikuj kur të bëjnë që ashtë të hatë dhe dhe Një pikuj në kupën e krejës Ashtë një mikilogram Një mikilogram Takë pika ujtë gujza në tokë Stani Në komë Bej pritë qëtërën pikë Nuk jemi të të bëjnë gjo Kur të bëjnë jo? një pikuj Që më të bëjnë? Kur të jo? bëjnë? E qaj ojëa një një një pizative të gjallarve Halasët që arkullon në mesin të të të të të t Një që që shumë njërë. Por, që shka thonë, në kritik bon? teshtër e dizimë me ndonjë humnjë. Po atë çeska ka bëni vetë me vonë telefonin e lol. Çka më bë? Edhe kë ani let bileteve. Të ajo ja aloja jashtë. Shuçi aty. S'ka kapas dënimin ndrijsë ka vde. Ka vdekë me plumën. A asrela ka vdekë me plumën. I ka thënë ti ndrijsë të të deloj. Po s'kam s'kam të, të deloj. Kë okay, ala malertti. Domti hundon jonçelia dhe ai kam krik s'ka me libri çepos të kim keqi. Na dollar nuk i ngutim, çaj. E, misë më doblë i ljudi Unë Hoxha, unë shmenej, gjelit Kam kristën për të qi Me parët momente ka bod men U s'ka në konë më nga qasë interesant Të në dikur Kuri janë bonjan një ore gjimë Sa di, ka njës belivrit Pratë të senatë Ape një orë Të në dikur, Hoxha Rukë Do arën faktur E ma shkurt më shkurt mos ta quajm gat kur a boni sa ba. E gaxhir hoxha, ka kobrek tu maz, dis ka ti do me bë haleç. Muri i celm bir, promoj me ja prishonat me korridhit. Me apris promo ajo nga me korridhit. Hoxha ka marrë min dilin e vakt, po do me me minutat ai vjen api. Ai she trimeteli për pimatona djep. Ja ek min dilin. Po ta baj me di, sik eda mos e nomo. 39 kile buri 111 kile dhe për të e mui 39 kile buri ish, i, buri musliman buri, buri ndershëm buri cili shëhit ka shku për këtë din buri të cilën këtë popël nuk di me që mua dhe sot buri të cilën këtë popël këtë njeri vesh dë njët keqa është gati mi a ja përmendëri negativ a kur nuk ja përmenim këtë majtë mërami shkollës të lëpqarit pëja ndroj me emnin pëja ndxetim faikonin se emnin Bonre, po rregu, apo anjë ja fitu si një faix ta panica, çish kini gjejëm gjithdia. Shumponi, zbat beti, cilat nuk praptojn. Ama aki e konizën tan ka tonë burr, i ki e konizat e duk këto mrena, pse po e rrit njërin tan oh dushman. Anëra i iotë se ka anbasadora kon publicistë që sheh zhut vëmë filambëprat. E nat vënin ku kaleja gjeni shkolla pediatria ri kasarna ukri. Çka vosh, çka ke pushu, çka anti mentalitet. Pse po e rrit dierin tan, pse po e Kombin tan me njërin tan më shumë ti mundesh me ngrit. Një dia marrën emrin, një dia marram në tan. Ju janë tan këmrena, o burr magjive, ven tan rite, garantojem në Garantoje tan. Garantoj eh, eh, e ven tan me njërin e vëmendit balitans ka kahetur mes tin tan, edhe ka dhënë shpirtin e vet më spron. Kama po ve po, ja vini, po ve po ama ti, e di ska shumë i radikal edhe kjo jakën e nxehtë. Ti nipon, s'po domë kuptua, s'po ideja s'po domëm neve pra dogjë ti s'po, ha, s'po domë s'ka po domë kuptua tashini. S'ka s'po domë me kuptone. Dis po kupton se aj, për perden e ka pasur, di mos ta kish pas për perden, hajde hajde ama. Për perdën, s'ka po doti me pas prap. Për të lënë punti po domë me pas aj. Perden ti pak me kundë me ka. Hajde ek, me ek me ke, haq me ek me s'tafin. Shkurçi ti mujë se, sa ndota sot. Kaqer, elo 3 ditë. Edhës 3 ditë që ki mujë banë, sa vetë banë? Në 4 dhëtë? 4 dhëtë? 5 vetë banë. 4 dhëtë 4 vetë a 5, 5 bonë. Edhës bon, bon, 3 ditë? Sa bura janë të në gjami i gjallë? Qëka e kanë përjetua atë ditë 10? Sa bura një numëri madhi burave janë gjallë atë ditë? Ma i rivi ja mune, në gjami mutë lakë, ma i rivi ja mune, atë ditë i lindën me ditinit, ditit të i diti mujë, 4 ditë, 5 ditë për para. Qërëtë ketë kanë lindë masë. Elja, po. E pra, di apo. E tëllim prapë arritim. Tëllim si bajet, janë në mjeku që janë xhesmi. E prapë janë xhesmi. Ëm në atë isha ka kontribuimi ja hek për erdën. E këto kasha rezistu, pra, kanë rezistuar prapë kundra kuj kanë rezistuar ditë, kundra çati janë mikut kanë çka pithuan miksët. Prapë këto njerëz nuk janë mense as kanë apo. Këto njerëz nuk janë mense, këto janë te ditë hemen kush janë mik, edhe kush janë mik. Përja kurza apo, e ekom, çe ekom. Kalzom për rezultatet. Hajde, hajde kalzo ma statistikën shtimën kompjuter ta shë rezultatin e të hekëmës perdës Kërka vikat gjëmatin dërshëm gruja në në në kare Kërka vikat gruja në në në në kare pse një ermeni në kohën e motasimit motasimit Mota ka qenë khalifej abasime në bagdate ka pas karikën në në në në kare amurie i kanë thonë ala Kërja ka hek me zorë një gruës muslimon e shamin në në në në në në në në në në në në në në në në në në në e dhënë, wa, muatasi ma ku je, o, khalifa, o, muatasi ma gjë në Bagdad që është ka pëmbani ermeni mu e jahudia ka shkullajni për një koç shkurt në Bagdad, për një koç shkurt muatasini e ka pregadit një ushtri i mahad me luftu në Ankare i pari ushtar në Ankare i mrabi në Bagdad motrës mi dal në krat motrës mi dal në krat motrës mi dal në krat në Ankare pëj Bagdad e eh, maravlavu jam, e eh, maravlavu jam ku jeni o bura, ku jeni o mashki. Ku jeni ju mashtket e popullit ku jeni? Njoni nuk do menish, çka do të thon perde. Njoni nuk do menish, çka do të thon elip. Njoni nuk do menish, çka do të thon shami. Njoni nuk do menish, çka do të thon arsim. Qetris do menish, çka do të thon sadat. Njoni zomenish, çka do të thon zeqa. Njoni nuk do menish, çka do të thon bashkitë. Njoni nuk do menish, çka do të thon ngritje popullore, ngritje kombtare. Njoni zomenish, çka do të thon ngritje fetare. Njoni zdimi dallu. Njoni domenia mas dimi dallush, ka njëri etj. Çdo muslimani atë thekë që emrin po mjellnohen xhinja po mjellnohen po duhet në du kurkan çdo te përkrat biblën ship <laughs> musliman që i paules muslimane e përkëtan biblën ship më e kradh kur ta përfondoje para fjalën e vet thot na ja kemi borx këtij libri shumë i kemi borx shumë borx madh kemi këtij libri kjo shka ka kuptimin shumë borx madh kemi këtij libri në ka kuptimin se jemi vanun muslimanë që se kemi lënë Allah, nuk kemi dalë ka ana këtij libri më vë profesor. Çfarë ke, çm duk gja ka kuptimin. Edhe kë shkrepi antu kujtuese mbi emrin e ka Islami, emrin spiatek, e hiç mbi emrin e ka Islami, emrin spiatek e marre. Edhe kë shkreti dobe naj bo obligim, edhe e obligim do me bo, meni edhe na keçë. Allah Allah shaq po me bo. Ose shka së pa mi pas bohë Shka pa pas mejtë me bohë E pa milion Ka të fjala prang Edhe po e krim derësin e sotit Prang dhe me ton Hekur në formë zinjirit i vun qaf Allahu gjëllë e gjerë ta, Inna qalna Fi anakim aglala Jo besimtarve Ju ke minu prangat në qaf Mirë po Atë që shë ka fjegu zote Që shë ke minu prangat A shndrishe Se që shinojnë prangat në burge Ka fon iav keminu pranga ngjaf nak monir je igemi bo mukmahun mukmah mukmah de fat arab ni poeta rab ka fon da'irun qamah fon dele e prangoso cka dere deve e prangoso fon devia e fila kush e ka pa deve ngjalle ka pa kush se ka pa, ka pa gjall, ume, e ka pa jo ngjall vizatu me e ka chapere gotsu me lak kur ta ngre deve kur gjello deve cka chapon cka ka ka de por e gren per pesto client arma c'apare ashtë shumë vështirë që shtë të më gëli me kujdesh shumë gjë mos e du me përfundua jetin ashtë shumë vështirë për dhëpnjen me ngre se devja mësë fakti 4 metre e ka buzen prej tokës largë ashtë hajvaninonë shumë edhe kur të lako e qafën për petë kësu kur të qo e mësë qafë e aginës ajtunja apo ajtë devegjia e ka të pa mundshme me ngre për kërpeshi me qupër u dhe këa kanë jetë me qupë pi për ma, Devë janë shumë hyjvan i mrzitshëm me igra. Sigurisht ka igra kalet e magar. Ashum hyjvanim hica në pazari, tak. Mer duz në ngre, për për këpës. Për këpës dhe ne ka morkë për këpës në ka ngrej kri në anta djeg. Allahu Jellalu Jelali u më çka me ka burtëshbi. Ne ka prangë njeriu e prangosur. Ka dhon çato çafirë. Çato shka nuk e besojnë kët islam e kët Kuranit qirim, jam kemi nu prangën këtu me me në mënyrë ti çafra aktive kemi ngrej shumë nalt përpët. Ela e kimi lidh me durr për mas çu do. E çfar tash? Kush as mangat menes, me nës me mëmujt udhën e vet me xhel. Ati ki, ataj shkansh i lir ti na pa prangos, pa inu pranga. Asha po udhën çki? Jo. Ti përmas, amne çon ti përmas me çtime që da rahatra. Rahat. Jo. Ti përpara amne çon. Jo. Atholl Allahu Jalla Jalaluhu. Shu çu ja an kafira. Për çad do gjetoj. Ne aj kimi ngren si t'na, ta duk shofin jo. Ti s'besoj. Uron sa pepo, kamë. Kjo është ajo më thon. S'ka dësh zoti më thon me këtë shembull Kur'an Kur'anort mall kështu. Ne thon janë disa njerëz majority, minor in verse. Nuk u bën faide. Përgëzimet nuk u bën faide. Me nasihat, me ajet, me hadith, sunnjes shpjegojnë se nuk ta morin parasysh. Këto fjalësh çata bën? Nuk din me ta vlerësu, m'an foll ka e çoj në vend. E çoj në vend who you never. E ku janë? Prangos. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanu prej ti dhirti, inshallah, me i marë kjistët e vetë, a shka ka pas dhirti për qëllim, nëftim në e botë, faliminar për durimin e dhe njarë, shumë për të të mund dhe shka të ndërgjoni, shumë faliminar për durimin, Allahu Gjallaj Gjallu, uh, neve dhe juve me më thupë, prej ti kitabishka nuk edhim, e dim, nëftim në e botë, a shka na shakimi arru, ne më tekët, inshallah, lillaj, fatiha.